di dalam penjelasan saudara kita aja Allah subhanahu wa ta'ala di dalam subuh tadi riwayat daripada Syuhbah al-Aghba'i radhiyallahu anhu annahu baqal madinah fa'iza idza qawa bi قد اجتمع أديه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وقلت قلت له أنشدك بحق وبحق لما حدثني حديثا. ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرته وعلمت. فقال أبو هريرة أَعْنَى لا أحدث نذ حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرت وعدلت ثم نشر أبو هريرة نشرة فماكى قليلا ثم أقام فقال لا أحدث نذ حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشر أبو هريرة نشرة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشر أبو قريرة نشغة أخرى ثم أخاه ومسح وجهه فقال أفعل لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيرا ثم نشغ أفو هريرة نشرة شديدة ثم مال خارا على وجهه فأثندته علي طويلا ثم أقار فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم الخيام ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمدا جافيا، فأود من يدعو به رجلا جمع القرآن ورجلا يقتل في سبيل الله ورجلا كثير المال. يَقُولُ اللهُ لِلْقَارِ: أَلَمْ يُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ بَلَى. يَا رَبِّ. قَالَ: فَمَا عَلِمْتَ بِمَا عَلَّمْتَ فَمَا جَامَ عَن بِمَا عَلِمْتَ؟ قَالَ كُنْتُ أَحُولُ بِهِ آنَا اللَّيْلَ وَآنَا النَّهَارَ. فيقول الله له كذبته وتقول له الملائكة كذبته ويقول الله بل أردت أن يقال إن خلانا خارج فقد قيل ذاك ويبتع بالطاحب المال فيقول الله له ألم أوزع عليك حتى لم أدعت تحتاج إلى أحد قاله بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحيم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال خلال جوال فقد خلال ذاك ويقتل بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أملت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أرادت أن يقال فلان جريف، فقد قيل ذا. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، فقال يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تشعر بهم الناس يوم القيامة، أو كما قال هذه الرواية أكثر مني. Muslimin dan Muslimah tentang perempuan yang dirahmati Allah tuan-tuan yang ada kitab Bahru'al-Mazi jilid 16 boleh buka muka serat 163 162 saya baca hadith daripada sikit muka serat 162 Hadis yang di bawah itu dia kata riwayat daripada syufayya al-asbahin Rabbulillah wa antu. Kata dia dia telah pergi ke masjid di Madinah seorang sahabat yang bernama Shufayya. Dia ni dia pergi ke masjid Nabawi di Madinah. Jadi wahai Rasul yang kadir kadir diterima oleh insan. Shufayya ni dia ni bukan sahabat dia ni tabiyyah seorang tabiyyah. Satu hari dia sampai di Madinah. Dia pergi di Masjid Nabawi. Bila dia sampai di Masjid Nabawi, dia kata tiba-tiba dia nampak ada satu orang lelaki di masjid ni. Qatijt tab'a alayhi anas, ramai orang duduk dengar cakap dia. Siapa ia di Masjid Nabawi? Sesampainya dia di Masjid Nabawi, dia tengok ada satu orang duduk bercakap, orang ramai duduk dengar dia di dalam faqal man hadza syubaya tak kenai siapa orang haju bercakap ni maka dia tanya orang lain man hadir? dia kata siapa dia ni dia ni dia dok bercakap ramai orang pakat dengar dia cakap dia ni siapa faqalu abu hurairah jawab orang ramai ni dia kata tuan ada bercakap tu itulah abu hurairah sahabat nabi orang yang banyak meriwayatkan hadis nabi orang yang ramai orang kenal tapi tak semua orang biasa kenal dia ha ah, inilah dia abu hurairah satanautu minhu hatta qa'ada baina yadayhi wa huwa yuhaddithuna suatu dia pergi dekat dekat dekat dia masuk mai daripada belakang masuk mai dekat dekat dekat mai duduk dekat dengan abu hurairah duduk mengajar Sedangkan masa dia tu masuk mai tu Abu Hurairah tengah dok mengajar dia kata salamna dia dengar saja Abu Hurairah mengajar ni dia dengar saja dia tak kata apa dia dengar sampai habis Abu Hurairah mengajar wa Abu Hurairah sudah dah wa khala orang pun dah habis bubar nak balik rumah habis dah fahtulahu baru aku bercakap dengan Abu Hurairah kata dia An kata Syufayyah kepada Abu Hurairah ni dia kata aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan yang sebenar dah tinggal dia dengan Abu Hurairah dia kata dekat Abu Hurairah dia kata An aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan yang sebenar وبحق لما حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلته وعليته dia kata sebenarnya aku minta kepada kamu Tolonglah cerita kepada aku Satu hadis yang kamu pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang hadis itu kamu ingat betul-betul Yang hadis itu kamu beramal dengan dia Cerita dekat aku satu hadis yang kamu biasa dengar daripada Nabi Fakala Abu Hurairah Abu Hurairah kata dia afal Abu Hurairah kata aku akan ceritakan kalau kamu nak aku cerita kepada kamu apa benda yang aku pernah dengar daripada Nabi, tak lagi aku nanti cerita dekat kamu. Afal, aku akan buat apa yang kamu minta ni. <Sess> <Sess> La uhaddithanaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqaltuhu wa 'alimtuh. Siap lagi aku cerita dekat kamu hadis yang aku pernah dengar daripada Nabi, yang hadis itu aku ingat, aku hafaz dan aku beramal dengan hadis itu. Siap lagi aku nanti cerita dekat kamu ثم نشغ ابو هريره نشغ فمكث قليلا ثم اقف فقال لا احدثك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الليل ما معنى احد غيره وغيره بعدين dia nak cerita tiba-tiba dia teriak ni yang kata Abu Hurairah ni Lepas orang sahabat main di Masjid Nabawi. Main-main tengok ada satu orang duduk mengajar, Ramai orang duduk dengar. Sahabat ni tanya orang ramai. Dia kata siapa dia ni? Orang kata ni lah Abu Hurairah. Dia pun masuk-masuk main duduk depan. Tunggu sampai Abu Hurairah habis mengajar, Orang-orang mengaji pakat balik habis. Dia pergi jumpa Abu Hurairah. Dia kata ya Aba, ya Aba Hurairah. Aku bersumpah dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Benar. Dia kata tolong cerita dekat aku satu hadis. Yang kamu biasa dengar daripada Nabi. Yang kamu hafal hadis tu yang kamu beramal dengan hadis tu tolong cerita mereka aku satu hadis Abu Hurairah kata tak apa Abu boleh cerita tak dan nak cerita teriak Abu Hurairah ni dia kata tak apa dia boleh cerita tak dan dia nak cerita summa nashara Abu Hurairah tiba-tiba dia teriak teriak sampai tersegur-segur tak boleh nak cakap sana kata kalilan lepas teriak tu semak lama summa afa sampe lah dia rasa lega lah hilang dah sembah dalam hati ni maka dia kata balik lahu hadisan nata hadisa dia kata tak aku aku akan ceritakan ang hadis yang hang minta tadi dia kata hadis yang aku nak cerita ni hadis yang aku dengar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam di hadis tu aku dengar nabi kata ni dalam rumah ni dalam masjid nabawi ni dia kata ma mana احد غيرi dan غير habis aguna kita dekat hang ni siapa pun tak dengar nabi kata aku seorang aja dengar tak ada orang ketiga melencat aku dengan nabi ni ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره أدبهم ليك أتابه؟ طيب يأخذ لك فأتا نتغير Dah habis teriak, dia kata, tak apa lah dia kata, aku sedih, sedih pasal apa pasal aku sedih, kerana aku teringat dekat Nabi, dan yang kedua, aku sedih pasal mengenangkan isi kandungan habis aku nak cerita tu habis dia kata tu, teriak pulak dua kali teriak Habis dia teriak ni sama cakap dia satu muka dia siapa yang mata dia kata tak bah aku akan cerita jangan takut aku akan cerita dekat kamu satu hadis yang aku dengar nabi kata dekat aku dalam masjid ni tak ada orang lain melainkan aku dengan nabi saja aku akan cerita summan naswa abu hurairah naswa al-ukhra habis kata tu teriak dia berkali ketiga lalu dia nak cerita dia tak boleh cerita ni kerana dua sebab. Yang pertama kerana bila dia sebut kata Nabi cerita ni, Nabi ceritakan aku seorang aja. Bila dia sebut yang tu, dia teringatkan Nabi sedih. Yang kedua, dia tak boleh nak sebut. Sebab apa? Sebab dia ingat ni hadis yang dia anak abang ni, hadis ni cukup menyentuh dia. Maka dia teringat kepada isi kandungan hadis tu teriak pula. Tiga kali teriak. ثم افاض حديث البراء بوصفه سيك perasaan ومسح وجهه چapu muka sapu air muka semua فقال افعل لا احدثنك حديثا حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه في هذا البيت ما معه sekali dia kata baiklah aku akan terima hadis tu aku dengar nabi nabi dalam masjid nabawi ini Habis tu, aku akan cerita kat kamu, sedangkan tak ada siapa dengan melintang Nabi Nabi aku saja yang ada masa tu. Habis dia kata tu, Suma nashara abu hurairah, teriak pula kali kemah. Dan teriak kali keempat ni, dia kata, Wa nashara abu hurairah, nashara tan syalida. Kali keempat ni, teriak semua. Teriak semua semua. ثم ما لاخر على وجهه فاسنده عليا قليلا تغيقه اللي keempat ni تغيقه sampai dia condong badan dia I ke atas Abu Hurairah tikak atas Sufyan yang ada depan dia ni dan Sufyan bila tengok dia condong ni Sufyan sambut dia pegang dia ampu badan dia satu tekoh masa yang lama dia nak redakan perasaan dia bila dia teriak kali yang keempat ni summa asa. kemudian bila dia selesai balik qala kata dia haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baru boleh cerita empat kali empat kali tentu orang yang meriwayatkan hadis ni dia boleh terangka dia boleh terangka dia boleh cerita kata syubaya di masjid Nabawi bila dia sampai di sana dia tengok ada satu orang laki-laki ramai orang duduk dengar dia bercakap aku tanya siapa dia kata yang ni Abu Hurairah Selepas tu dia rangkaikan cerita aku jumpa Abu Hurairah aku minta dia baca dekat aku satu hadis yang istimewa punya aku nak dengar satu hadis yang dia biasa dapat daripada Nabi SAW kemudian dia kata Abu Hurairah nak ceritakan aku dia seriak empat kali dia boleh buat begitu mudah tapi dia Periwayat hadis ni dia ulang cerita tu dia ulang, dia ulang, dia ulang, dia ulang. Empat kali dia ulang. Dia cerita tentang Abu Hurairah nak habis hadis ni, ni empat kali. Cuba nak habis tak terbit. Cuba nak habis tak terbit empat kali. Ayam mata tu terbit. Cerita tak terbit. Nga Hatta kata yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dia ni kenangan dia dengan Nabi ni cukup mengusik hati dia. Bila ada manusia dalam dunia ni yang begitu mengesan pada hati dia. Yang begitu memberi kesan kepada hati dia. Selain daripada Nabi SAW. Maka dengan kerana tu, bila terengar dekat Nabi, hati terhushik. Yang kedua, dia beritahu ni konten ataupun isi kandungan hadis. Nabi beritahu kat dia ni konten hadis ni cukup penting. Bukan sahaja penting untuk diingat, bahkan satu benda yang cukup penting untuk dijadikan pedoman kepada manusia nak hidup dalam dunia. Kerana tu, empat kali dia menangis teresa-resa. Barulah dia kata, dia kata Nabi SAW bersabda. ni baru nak masuk hadis dia. Nabi kata, An-Allah hatabaraq wa ta'ala iza khana yawmul qiyamah ila al ibad liyaqziya bainahun. Waktu umat injaziah, Nabi saw bersabda, Nabi kata Allah subhanahu wa taala pada hari kiamat itu Allah akan turun di depan manusia semua. Allah turun dengan tujuan untuk membicarakan dan menghakimkan kes-kes yang dibuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dia akan turun main depan manusia manusia untuk pertama kalinya dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala turun main di depan manusia bila berlaku kiamat isu Allah subhanahu wa ta'ala turun main di depan manusia turun untuk nak menghakimkan kes yang dibuat oleh manusia dia kata gua kullu ummatin dan manusia semua sekali pada masa tu al ka'adaan ni duduk melutut dia ada lutut masing-masing sentuh -masing. dia tunggu nak dengar keputusan apa keputusannya nak dijatuhkan nak berdiri beriyi mu ta'ala tak ada lembut lutut Tujuan yang dia kata Setiap manusia yang duk tunggu Pembicaraan di padang mahsyar ni Setiap manusia pada hari itu Berdiri dengan lutut Maksud berdiri dengan lutut ialah Tak boleh berdiri sebab tak tahu apa hukuman Nak kenalkan dia Suasana di padang mahsyar itu Sudah cukup menakutkan mereka semua belum mereka lagi suasana di padang mahsyar itu sudah cukup menakutkan ya pak takut kepada suasana padang mahsyar itu menyebabkan manusia tak boleh berdiri pada hari itu melainkan manusia semua lembut lutut berdiri atas lutut nak tunggu keputusan dijatuhkan hukum dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat depa semua fa awwal man yad'u bihi rajulan jama' al-qur'an Nabi kata kelompok mula sekali yang akan dijatuhkan hukum oleh Allah SWT. Yang akan dibicarakan oleh Allah SWT adalah kelompok laki-laki jama' Al-Quran. Yang mereka ini menghapai Quran. Ini golongan nombor satu. dibawa bawah mai ke depan Allah SWT dan mereka ini merupakan golongan jama' Al-Quran. Golongan yang menghafal Quran warajulan yusalu fi sabilillah dan golongan kedua yang akan dibicarakan oleh Allah ialah golongan yang mati ketika berjihad pada jalan Allah warajulan kathiral mal dan golongan ketiga yang akan dibicarakan dulu hadapan orang lain di padang mahsyar di depan Allah SWT adalah golongan yang banyak harta ini tiga golongan nelah akan dibicarakan di depan Tuhan. Kata Quran, golongan kedua orang yang mati ketika berjuang pada jalan Allah dan golongan ketiga orang yang banyak harta, orang kaya. Saya yaqulu Allah lil qari bila dibawa orang yang hafal Quran me depan Allah. Allah kata dekat orang yang hafal Quran ini, alam uallimka ma anzaltu ala rasuli Jangan kata bukankah bukankah aku telah pun ajak kepada kamu apa yang aku turunkan ke atas Nabi aku Jangan kata ni kamu ni masa doa ke dunia dulu bukankah aku telah ajak kamu aku telah memberi kemudahan kepada kamu untuk apa apa yang aku buat turun dekat Nabi aku maksudnya apa yang kurang bukankah kamu ni golongan yang aku pilih untuk dijadikan manusia yang mudah ingat Quran yang buat turun dekat Nabi aku Qala bala ya rabbi, jauh orang-orang hafai Quran ni, bala ya rabbi, bahkan wahai Tuhan-Mu, memanglah kami atas dunia dulu dia beri kemudahan oleh kamu untuk hafai Quran. Bukan semua orang boleh hafai Quran, tuan Ada orang ada anak, dia cita-cita sangat nak anak dia hafai Quran, tapi mak hak tafsir kena benar. Tak mampu apa Ingat 8 juzuk, tak boleh dah. Tak boleh pergi dah. Dia gagah-gagah nak pi juzuk 9, dia lupa juzuk 1, juzuk 2. Dia gagah-gagah-gagah nak pi lupa habis semua. Ada orang yang jadi macam tu. Habis tak lulis, kena buang. Pak dia ambil dia, hantar pi tempat yang Quran lain pula. Hantar pi habis lima tempat dah pergi, tak boleh hapai juga. Allah tak izin. Maksud orang yang boleh hapai Quran, ingat 30 juzuk, ini orang pilihan Tuhan. Selected. Bukan semua orang. Dalam golongan yang Allah pilih untuk nak boleh ingat 30 juzul Quran ni, di kalangan depan ni ada yang ada masalah. Bila dibawa ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tanya ni hamba Allah yang dulu atas dunia Tuhan bagi dia ingat 30 juzuk Quran Allah tanya dia Allah kata bukankah kamu atas dunia dulu aku bagi kemudahan kepada kamu untuk ingat 30 juzuk Quran aku bukankah kamu orang yang aku bagi kemudahan tu jawab dia benar wahai Tuhan aku dulu hafiz Quran qala tuhan kata dekat orang yang hafaz Quran ini manza amirka bima 'indaka Maka hari ini Tuhan datang untuk tanya kamu apa yang dah kamu buat dengan yang kamu tahu. Tuhan kata, dulu kamu tahu 30 juzuh dalam Quran. Semua ayat yang ada dalam Quran, 30 juzuh semua kamu ingat. Kamu hapai ayat dia. Kamu tahu makna dia. Kamu tahu perintah Allah yang ada dalam dia. Kamu tahu tuntutan Allah yang ada ayat tu? Dulu kamu jadi manusia yang tahu isi kandungan Quran. Kamu buat apa dengan benda yang amrah? Qala jawab golongan hafiz Quran ni kuntu aqumu bihi ana alaihi wa ana al jawab golongan ini depa kata kami dulu dan kami ini diberi kemudahan untuk ingat 30 juzuk Quran masa di atas dunia dulu kami bangun malam untuk baca Quran bahkan waktu siang kami mengambil masa untuk membaca Quran kami adalah orang yang amat gemar membaca Quran fa yaqulullah Tuhan kata dekat dia, ni. Tuhan kata, kaza betah, hang sembuhu. Tuhan kata. Kaza betah, kamu bohong. Bila Tuhan kata dekat dia, kamu bohong, wata'umu lahul malaikatah, kaza betah. Bila Tuhan kata hang bohong, semua malaikat kata hang bohong. Bila Tuhan kata dekat dia ni, hang Aku bagi hang kemudahan untuk hafal Quran 30 juzuk. hang tidak guna kemudahan yang aku bagi. Ingat 30 juzuk Quran itu untuk memperjuangkan Quran yang ada dalam tu. Hang tipu Tuhan kata. Bila Tuhan kata hang tipu, Malaikat tu ada semua pakat kata, Kaza betul. Yang memang penipu. Dia yakulillah Tuhan kata dekat dia bal arad an yuqal in qari Tuhan kata sebenarnya aku bagi dekat hang kemudahan untuk ingat 30 juzuk Quran tetapi yang ada dalam hati hang satu hang mah orang kata hang ni qari. Dimana orang puji hang kata oh dia ni baca Quran sidak. Oh dia ni qari kalau dia baca lah dia mau berong bodih macam tu Tuhan tau walaupun manusia tak tahu. maka Tuhan pun punggah beluk cerita ni pada hari kiamat itu di depan khalayak yang ramai Allah buka Cina dia Allah buka tekung dia Allah cerita keburukan dia di depan manusia semua Allah kata hang bohong hang ingat Quran bukan hang macam mana yang hang kata tadi sebenarnya kau mau supaya orang kata hang misqari di dalam kitab Quran Fakadokhi lah Z. Tuhan kata dan, dan kamu dah dapat apa yang kamu mau. Memang aceh dunia dulu bila sebut nama hang suka membuat jari macam ni hang memang hari. Kamu dah dapat apa yang kamu mau, tapi kamu apa Quran Kamu tak dapat kelembaan aku. Wajudah bismillah kemudian dibawa pulak satu orang lagi dia ni orang kaya. Dibawa dia ke depan Allah Subhanahuwataala fa yaqulullah lahu tuhan katakan dia alam hatta lam ada ta tahtaju ila tuhan kata bukankah kamu maka dia dunia dulu aku luaskan kepada kamu pintu rezeki Bukankah kamu di Aceh Dunia dulu Aku jadikan kamu kaya raya Sehinggakan Sehinggakan Kamu ni tak minta kepada siapa-siapa pun -siapa Tak pernah dalam hidup kamu Kamu minta tolong orang pasal daripada awal Aku bagi kamu senang Sampai kamu mati dalam kesenangan Bukankah kamu ni dulu Aku bagi kesenangan sampai ke perindah tu Tak pernah minta tolong orang Qala bala ya jawab orang kaya ni dia kata ya bahkan wahai Tuhan memang masa dunia dulu aku kaya sungguh dan aku tak pernah harap siapa-siapa tolong aku Qala Tuhan kata kat dia ana za'amilati bima asait maka aku nak tanya kamu hari ni apa yang kamu buat dengan kekayaan yang aku bagi kamu Tuhan tanya dia, okey, betul, kamu dulu aku bagi kaya. Kaya sampai tak pernah berasa nak minta tolong orang. Kaya kaya. Tak heran kat orang. Hari ini aku nak tanya kamu, Kekayaan yang aku bagi kat kamu masa atas dunia dulu, Kekayaan tu apa kamu buat? Kalau jawab orang kaya ni, Kudu asilur rahim. Dengan duit yang ada kat aku, Aku jalin hubungan silaturahim dengan orang semua lu kata صدق aku bersedekah kepada ramai orang aku tengok orang susah aku bagi bantuan aku tengok orang yang memerlukan aku bagi pertolongan aku aku, aku jaga hubungan aku dengan orang-orang semua mana orang yang memerlukan pertolongan aku aku tolong dia jawab kat Tuhan macam tu supaya khulu Allahu lahu Tuhan kata dekat dia kafir dekat Tuhan kata ah ha? satu lagi pembunuh Tuhan kata tadi siam tu tak dah pembunuh dah hang pun satu pembunuh juga bila Tuhan kata macam tu, Wah! Tak pun pakai kata kata Kamu memang pembohong. Wajah Allah Taala, bela rata, an yuqal fulan jawab, sahadaqilah. Jadi, tuhan kata sebenarnya kamu di atas dunia dulu memang kamu tolong orang. Tapi kamu tolong orang dengan tujuan supaya orang kata kamu ni memang pembohong. Itu yang kamu nak. Memang betul, kamu tolong orang. Tuhan kata, aku tidak kata, kamu tak tolong orang. Memang kamu tolong orang. Tapi kamu tolong, untuk tolong dengan tujuan supaya orang kata dia ini bagus. Dan Tuhan kata Dan tunggu Hang dapat apa yang hang nak Semua orang bila sebut nama Pakat kata hang bagus Pemora banyak tolong orang Derma kuat Sedekat amalan hari-hari Semua orang kata hang bagus Tetapi hang buat tu kerana nak orang kata macam tu Bukan kerana nak cari kerebaan aku Tuhan kenal wa yu'ta bil ladhi qutila fi kemudian dibawa ke depan Tuhan orang yang mati kerana berjuang pada jalan Allah. Dia Tuhan kata dia. "Fi madha qutilta?" Tuhan kata, "Kerana apa kamu berperang dulu? Yang kamu pergi berperang sampai mati di medan perang dulu ni? Kamu perang apa?" iaqul jawab kawan yang katanya mati syahid ni dia kata umirtu bil jihad fi aku turun di peperangan kerana aku diperintahkan oleh kamu suruh berjuang pada jalan kamu faqatantu hatta fusitu maka aku pun berjuang berperang habis-habisan sampai aku mati terbunuh dalam medan perang aku pergi perang kerana kamu suruh aku tunai tituhan kamu aku pergi perang wa yaqulullah tuhan kata begini balarada an yuqal fulan jari faqad qila zak tuhan kata aku nak bagi tahu kamu dan aku nak bagi tahu orang semua haduh ada ni sebenarnya kamu pergi berjuang sampai mati-mati orang kata kamu mati syahid sebenarnya kamu pergi tu kerana kamu nak orang kata dia ni memang berani dia kamu mau orang kata kamu berani bukan kamu buat tu kerana nak cari kerebaan aku kamu buat tu kerana kamu mau orang kata kamu berani kamu bukan penakut kamu mau yang tu Tuhan kata dan sungguh atas dunia dulu semua orang kata kamu berani Hang dapat apa yang kamu mau tapi hang tak dapat kerebaan aku hari ini Tuhan kata kemudian para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada lututnya. Hadis Nabi cerita tentang tiga golongan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dia tepuk, dia tepuk lutut Abu Hurairah. Hak dia dok bercakap tadi. Rasulullah tepuk lutut Abu Hurairah. Ni Abu Hurairah ada cerita dekat Syu'ayyah. Dia kata hadis Nabi terang dekat aku tentang tiga golongan ini, yang mata kasar manusia tengok nampak okey. Rupa-rupanya di sisi Tuhan tak okey. Habis Nabi cerita pasal ni semua. وَطَرَبَ Rasulullah Sallallahu Alaihi عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رُكْبَجَيَةً Nabi tepuk bahawa aku. Nabi tepuk letut aku. فَقَالَ Nabi, Nabi kata, يَا أَبَا قُرَيْرَ أَلَا إِكَ السَّلَاةً أَوَلُ خَلْقِدَا تُسْعَرُ بِهِمُ النَّارِ يَوْمَ الْ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Abu Hurairah, depa tadi. Tiga golongan yang aku sebut tadi. Golongan yang pertama, golongan yang depa ni aku bagi depa ingat 30 juzuk Quran, tiba-tiba depa ni tidak ada niat nak cari keridaan aku. Sebaliknya depa syok, depa syok dengan orang duk kata depa qari golongan yang aku bagi harta dengan harta tu bukan mereka nak cari kerebaan aku, tapi dia fashok orang berkata mereka pemerah Golongan yang mereka ni berjuang, berjihad, mati, nampak pada mata macam syahid pada jalan Allah Tapi sebenarnya mereka nak cari pujian orang Mengatakan mereka ni berani sampai mati pun berani Mereka nak cari pujian orang, bukan nak cari keredahan itu Tiga golongan itu, wahai Abu Hurairah Nabi kata Merupakan makhluk Allah yang mola-mola sekali yang akan dihumbankan ke dalam api neraka pada hari kiamat hadis itu riwayat Imam Al-Tirmidhi muslimin dan muslim ayat rahmatnya Allah dengan kerana setulah Abu Hurairah bila dia nak cerita hadis ni, dia menangis sih empat kali menangis pasal apa? pasal dia mengenangkan sahabat Nabi bila dia kenang Nabi kata macam ini dia muhasabah diri dia dia menghasabah diri dia dia pun tak tahu ni dia ni betul-betul ikhlas ke tak pada jalan Allah kalau orang yang manusia tengok sampai mati dalam berjuang pada jalan Allah manusia kata syahid tiba-tiba di sisi Allah tak syahid lagi teratur pun eh macam mana dengan kita manusia yang manusia lain nampak dia ni berderma cukup kuat nampak kemurah nampak bagus semua orang kata dia bagus di sisi Allah setelah kata tak bagus macam mana nanti kita? Nak cari keikhlasan di dalam melakukan kebaikan, bukan senang. Ha, itu nama juga. Nak cari keikhlasan dalam nak melakukan kebaikan, jalan Allah ni bukan senang. Nak ikhlas itu bukan senang. Kita niak mola tu nak ikhlas, sampai tengah jalan dah hilang ikhlas. Dia mabuk dengan sandungan, dia mabuk dengan pujian, dia hilang keikhlasan maka ramai manusia yang terpedaya dengan benda-benda yang macam ni dan inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah yang Abu Hurairah cerita benda ni kepada seorang tabi'in yang bernama Sufyan al-Asbahi muslimin la muslimin rahmatillah wa rahmatuhu. Mudah-mudahan kita ambil yang tepat daripada muktabi mahni kita baca ini insya-Allah. Dan itu adalah hadis yang kita baca tak habis di masjid bayan baru dulu. Nah, kita sambung kita yang kita baca di bayan baru di masjid ni insya-Allah. Dan tengok muka surat 171. Muka surat 171. Masalah dia kata qari Quran yang riak itu masuk neraka. Qari Quran yang riak masuk neraka maka janganlah seorang yang sudah pandai Quran itu berniat pada membaca Quran itu untuk memandangkan diri dia pada Allah dia pesannya itu Tuhan bagi apa pun kita, kita jangan dulu ingat apa yang Tuhan bagi kat kita itu nak jadi punca kita nak menunjuk menunjukkan Allah, jangan Tuhan bagi pandai baca quran Jangan duk jadi merah. Tak hentul pun Tuhan bagi kita ilmu lebih sikit pada orang lain. Jangan duk rasa kita paling pandai. Tak ada siapa yang pandai lebih pada kita. Tuhan bagi kat kita rupa parah serak sikit. Jangan duk rasa kita lah orang paling serak dalam dunia ni. Tak ada siapa lebih serak pada kita. Tuhan bagi kat kita kaya. Jangan duk rasa kekayaan ni kita seorang je. Walau miskin, papa kedana belakang. Jangan ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Ya, kata maka supaya dia kata dikata orang akan dia pandai dan kari dia tak mahu dia tak mahu ada orang yang apabila Allah bagi dekat dia kelebihannya macam tu dia duduk syukh dia dia duduk, duduk syukh orang duduk kata dia kari baca sedar juga jangan pula mengamal membacanya itu apabila dihadapan orang saja dan diam tidak mengamalnya tak kalah di belakang mata orang tak mahu juga macam tu ini di antara tanda-tanda kita nak check kita ikhlas ke Ini di antara tanda dia kita kalau bila depan orang baru kita tu buat belakang orang tak buat maknanya tak ada ikhlas dalam kita. kalau main masjid semayang lepas semayang semayang sunat tak berhenti dan sebagainya tapi kalau dia semayang di rumah tak mayang sunat kalau main masjid lepas semayang isya buat sunat baghdiah isya kalau dia semayang isya di rumah tak ada sunat baghdiah ini makna tak ikhlas makna dia apa? Maknanya masjid, pasal apa? Hal rajin sangat ada buat sunat rawatih ni. Sebab beliau, maknanya apa semua rajin tengah ada buat. Pasal apa? Hal rajin di masjid. jawapannya dia pasal apa? Pasal orang tengok. Di rumah, kalau kena hari kita semayang Maghrib di rumah, kita semayang Aisyah di rumah, semayang Pardu di rumah, pasal siapa sunat rawatih tak buat langsung pasal apa? Sedangkan sunat rawatih ni sebenarnya-benarnya sunat buat di rumah. Tapi bila semayang Pardu di rumah, sunat rawatih tak buat pasal apa? Sebab dia rumah tak ada satu anak dia. Maknanya ternafri ikhlas dalam diri kita. Itu tanda nak kena dia begitu. baik Dan juga ada kata jangan berniat tak kalah mengamalkan di belakang mata orang itu supaya dirinya dijumpa orang dalam dulu mengamalkannya. Ha. Dia buat ni sorak-sorak, tak apa bagi orang nampak. Walaupun sorak dalam hati dia kata kalau orang-orang tengok sendiri Jadi dah betul bunga adat dia. Kenunnya nak buat sorak-sorak ni, kenunnya tak mau riak lah. Tak mau ke orang duduk tengok kat ni, ikut duduk berasa, riak. Tak mahu. Pistut menyerok, baca Al-Quran, ambil e angle baiknya, baca, lindung orang, tak nampak dan sebagainya. Tak ada, tak baca tu dia lintas dalam hati. Eh, kalau tak sepatutama, sentih. Karut juga, apa-apa ni? Ini dan ini yang dikatakan lintasan syaitan. Ini yang kata lintasan syaitan tuan tak ada orang lagi teruk kadang tu puan Dia boleh main tanya, Ustaz, saya sakit kepala berseba? Tak saya, kadang-kadang saya, dia duduk main dalam hati saya, dia duduk main dalam fikiran saya, dia duduk main satu soalan. Dia duduk tanya, dia duduk tanya betul-betul saya ni Islam kadang-kadang. Lagi kahul Iblis ni, kata Iblis. Iblis syaitan ni, Nabi kata, Inna syaitana yajri min ibni adama majratan. Nabi kata, sesungguhnya syaitan ni, dia berjalan dalam dalam badan anak Adam. Dalam badan manusia ni, syaitan ni, dia berjalan pada jalan darah manusia. Dia ada. Dia ada di mana-mana dalam diri kita ni. Dan dia ni sentiasa duk cari peluang. Ada peluang, dia attack kita. Ada peluang, dia attack kita ada manusia tewas dengan serangan dia maka di kalangan manusia yang tewas tu ada yang sampai peringkat ni hak peringkat tadi hidup baca Al-Quran dia tu selintas adalah Haji kalau ada ada kuah main yang sentih nampak kata kuat Al baca Al-Quran rosak juga lagi rosak dia duduk main macam tadi aku ni Islam tak tak tahu. aku ni Islam tak tak tak tu bila bahasa macam bersalah tak ya ambil bengkak-bengkak uji mata dia jadi macam tu dia jadi mainan syaitan begitu Maka dia kata membaca Quran dan mengamalkan apa isi kandungan Quran itu dengan niat ikhlas. Kepada hendak menjunjung suruh Allah. Kita buat apa pun. Dia kata tarik bagi niat itu duduk atas ril kita. Atas landasan yang ujung dia nak cari serataan Allah. Lintasan main. Memang main. Lintasan syaitan ini memang main. Kita buat apa pun lintasan nanti dimain. Tapi bila dia main lintasan macam tu itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Ya Allah pun minta ampun kepadamu Tuhan yang Maha Besar. Aku tak ada ingat macam ni semua ni Semua syaitan nak rasak aku Luar ingat macam tu Apa betul ya dalam betul tu syaitan main capok kita tarik turun. Astagfirullahaladzim, tarik naik atas, atas landasan dia balik. Sekali lagi dalam sikit syaitan, dia capok tarik, kita turun. Astagfirullahaladzim, tepi dia naik balik atas landasan. Kalau kita satu orang yang sentiasa istighfar dalam hidup kita, insyaAllah setiap hari syaitan nanti gibang dengan kita. Nabi SAW manusia yang istighfarnya tidak kurang daripada seratus kali. Satu kata tidak kurang daripada tujuh puluh kali. Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi bagitahu dekat kita bahawa syaitan, bahawa Iblis ni seribu daya dia akan cuba. Untuk nak tarik kita bagi gelincang daripada jalan dia. begitu. Maka jika niat tidak ikhlas kepada Allah seperti perbuatan yang dia atas tadi. Maka jadi batal pahala amal membaca Quran itu. Baca Quran penat aja, Tak boleh pahala. Pasal apa? Pasal kita niat nak menunjuk kepada orang. Bahkan masuk neraka pada hari kiamat nauzubillahi min jahannam terbatel pahala rugilah tuan terbatel pahala rugilah kita buat ibadat ni sampai tak tahu nak abang tidur seorang dan sebagainya malam bangkit sembahyang malam sembahyang tahajud buat sembahyang macam-macam kita buat baca Quran pula lagi dan sebagainya nak tunggu masuk waktu subuh boleh bangkit pukul 5.3 6 bangkit nak sembahyang subuh kita pukul 4.3 bangkitlah bangkit apa suci, apa lebih kurang di Quran baca semai yang tahajud dan sebagainya, kita punya tu buat elok elak tiba-tiba hati kita dimain oleh syaitan. Dan kita tak tarik balik hati kita kepada jalan sebenar. Maka akhirnya amalan yang kita buat, dia kata boleh penat. Tidak boleh pahala. Dia kata begitu. Dan apabila masuk neraka, maka tentulah kena azab di dalamnya, kerana telah ditentukan Tuhan neraka itu tempat azab ke atas orang yang pandai Quran dan riok dengan Quran itu. Tuhan yang tentukan macam tu. Dia kata ialah tempat azab yang bersangkutan adanya. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam at tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taawzu bilah min hubbil hada. قالوا يا رسول الله وما حب الحزن قال واد في جهنم تتعود منه جهنم كل يوم مئة مرة قلنا يا رسول الله ومن يدخله قال النبي صلى الله عليه وسلم القراء والمراءون بأعمالهم Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah berlindung sekalian kamu daripada kelebok dụcikah." Dilemukan perkataan kelebok. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "A'udzu billahi min hubbil hadath, min jubbil hadath." Maksud dia Jubbil Hazan maksudnya satu kelebong satu kelebong dan kelebong itu dinamakan kelebong Hazan Hazan maksudnya tukacita tentu pernah dengar eh, Nabi pada satu tahun Nabi telah diuji oleh Allah SWT bertimpa-timpa Mula mulai-mulai dia kematian isteri dia Sayyidatina Fadija kemudian kematian pula kuat penakan dia yang jadi orang kuat dia untuk bertahan dia dua-dua orang ni adalah orang yang untuk pertahan Nabi Nabi cukup sedih. Dalam keadaan sedih kerana kehilangan tempat duk bergantung, tempat duk tumpang kuat ni. Dalam keadaan tu Allah suruh Nabi pergi ke Taif. Taif ni satu tempat cantik. Allah suruh Nabi pi ke Taif. Mudah-mudahan pergi tempat cantik ni buk berasa reda. Masalah duka cita yang Nabi duk tanggung. Bila sampai di Taif, penduduk Paif paling kecil batu. Cedera berdarah Nabi SAW. Dalam keadaan macam tu, sudah jatuh di jimpa tangga. Dalam keadaan sedih macam tu, maka dinamakan tahun tu, -tahun, tahun Amul Hazan. Dia kata Amul Huzni, tahun kesedihan. Hazan atau Tuan Huzni maksudnya kesedihan. Dalam hadis ni, dia nak tahu Kak kita dia kata dalam neraka. Dalam neraka tu ada satu tempat, dia macam kelebuah. Tempat kelebuah ni dinamakan duka cita. Dinamakan kelebuah tu, tempat kelebuah tu dinamakan oleh Nabi SAW dengan nama Jubbil Hajar. Dinamakan kelebuah tu dengan nama kelebuah duka cita. Bila didengar oleh sahabat Nabi SAW atau sabda Nabi yang demikian itu, maka mereka tanya Nabi. Kerana mereka tidak tahu apa dia kelebuah duka cita tu. Sahabat bila dengar Nabi kata, dalam neraka ada satu kawasan kelebuah kelebok itu dinamakan kelebok duka cita. Sahabat tak faham, sahabat nak tanya Nabi. Maka kata mereka itu, "Ya Rasulullah, apa dia kelebok duka cita itu? Yang kata kelebok duka cita dalam neraka ni, apa dia?" Tiada arti dan tiada mengetahui kami akan dia. Sahabat kata kami tak tahu ni, yang kata kelebok duka cita tu apa benda? Maka jawab Nabi SAW, adalah kelebok duka cita itu satu lembah yang terdapat dalam neraka jahannam. Nabi kata dalam neraka jahanam, neraka paling teruk ni neraka jahanam. neraka itu daripada tanah lembah ataupun kelembuh itu oleh sebab kuat tanahnya dan kuat syaksa Allah ke atas orang yang masuk neraka jahanam tu dah memang cukup teruk dah dalam neraka jahanam yang teruk tu ada satu tempat paling teruk tempat tu lah yang dinamakan kelembuh duka kita Bukan kata manusia takut dengan kelembuk duka cita tu. Neraka sendiri pun takut dengan tempat tu. Tuan boleh bang? Neraka sendiri pun takut dengan tempat tu. Begitu. Seolah-olahnya ia ada tertanggung oleh neraka itu sendiri. Oleh seksanya dan orang oh, tua tu ada satu tempat paling teruk. Tempat itulah yang dinamakan kelembuk duka cita bukan kata manusia takut dengan kelebok duka cita tu neraka sendiri pun takut dengan tempat tu macam boleh tak neraka sendiri pun takut dengan tempat tu begitu seolah-olahnya tiada tertanggung oleh neraka itu sendiri oleh seksanya dan oleh panasnya itu neraka pun tak boleh tahan ni dengan kelebok azab tu cukup teruk tempat paling teruk dalam neraka yang dinamakan kelebok duka cita Siapa kenal kelebuah tu? ini orang paling tahu. Tuhan cukup marah kat dia. Maka dia dikenalkan Muslimin Musliminlah muslimah yang dirahmati Allah. Seolah-olahnya, ia tak tertangguh oleh neraka sendiri akan seksa dan akan panasnya itu. Bila didengar oleh sahabat kesempatan Nabi SAW yang demikian itu, lalu ditanya oleh mereka itu lagi dengan kata mereka, Ya Rasulullah, siapakah yang akan masuk ke dalam kelebuah dua kita itu? Sahabat bila dengar macam itu, mereka pun nak tahu siapa nanti nak kenal tempat paling teruk dalam merasa Jahannam ni. Siapa nanti kena duduk situ? Maka jawab Nabi SAW, ia itulah orang-orang yang hari Quran. Ia berbuat riak mereka itu dengan amal mereka itu. Yang ini membaca Qur'an kerana orang. Dan mengamalkan apa yang di dalam Qur'an pun kerana orang. Bukannya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Hudi Allah sahaja. Takut. Kalau sekiranya dengan Qur'an boleh boleh menjadi macam itu. Kalau sekiranya dia buat kerana orang. Apakah lagi kalau dia buat benda lain kerana orang? Eh? Maka mereka itulah yang masuk dalam telemah buka cita itu. Kata Al-Tirmizi, ini hadis Hassan lagi hari kita masuk tajuk baru dia kata amalus dir itu bah pada menyatakan hadis yang menerangkan amal berkembuni dia nak cerita pula ke kita amalan kalau buat ni elok sarok ke elok bagi orang tahu ke ha, ini dia nak bincang pada malam ini hak kita dok baca tadi kis berapa saya nak tunjuk kepada orang gerangno menuju ke gua kena satu tempat yang dinamakan kelebok dukacita dan tempat tu merupakan tempat paling teruk di dalam neraka jahannam yang teruk dan Nabi nak kata dekat kita ni nak cerita pula tentang amalan ni adakah disuruh kita bila buat satu amalan yang secara sembunyi jangan bagi tahu siapa ketahuilah sedaraku beramal ibadah itu ada kalanya dipuji syarak diperbuatnya di hadapan mata Allah yang ini tidak dengan bersembunyi dan ada salahnya dipuji syarah diperbuat di belakang mata orang yang ini dengan bersembunyi ada kita tak nampak ada amalan disuruh kita bila buat tu tunjuk bagi orang nampak ada amalan bila kita buat disuruh jangan bagi orang nampak ada amalan yang boleh ditunjuk-tunjuk ada amalan yang jangan tunjuk ke orang begitu maka amal ibadah yang dipuji syarah apabila ditunjuk Apabila diperbuat berterang-terang itu, iaitu seperti sembayang berjemaah. Dan seperti sembayang perdu. Dan seperti sedekah perdu. Dan segala amal yang diniakkan supaya orang turut buat yang demikian itu. Hanya ini bagus, tunjuk ke orang. Semayang jemaah. Bagus, dia kata tunjuk ke orang. Tunjuk, kata bila masuk waktu bang, pakat turun main masjid nak sembayang ni. Macam mana di bekah Madinah tu? Kalau orang Islam boleh buat macam tu Tunduk dengan niat Tunduk ni kita nak turun di masjid Nak semayang jemaah Ramai-ramai tujuan kita Selain daripada semayang ni Nak mengadak Allah Nak mencari keredaan Allah Selain pada tu nak tunjuk kepada orang Supaya orang nampak Ini dia orang Islam bersatu apabila melakukan ibadat. Eh orang takut je kan? Kalau kita boleh buat begitu Tiap-tiap waktu Sehari lima kali Kina-kina ada-ada pun ni takut je Bunyi bang je dia main macam mana telkatu seombor lampu tu. Dia main berhenti haitha, berhenti motor, berhenti apa semua. Masuk main semayang, kena masjid. Sehari lima kali, buat macam tu. Sehari lima kali, dia ingat Cina depan ni masuk di silam sama. Oh, dia kata mana mau cari macam ni punya semangat. Ha? Bersatu padu di kalangan sama seagama. Main tu pula bukan satu bangsa. Main ni berbagai-bagai bangsa. Agamanya satu. Boleh masuk, main, duduk kat satu masjid, semayang sama-sama tunjuk lepas, habis semayang bersalam, berpeluk, aku dan sebagainya. Kalau benda ni boleh buat orang lain duduk tengok ni. Satu benda sampai ke hati mereka. Satu message kita dah bagi ke mereka. Tak payah bercakap lah. Tak payah bercakap lah. Dia tengok tu, dia nampak. Dia nampak perpaduan di kalangan orang Islam ni. Nampak pada masa. Yang ni, kita kata jenis amalan macam ni, elok buat tunjuk ke mereka. Dia kata, dan amal yang dipuji syarat disembunyikan memperbuatnya yaitu sayur iaitu segala amal yang bukan perlu seperti zikir dan tasbih dan kiraat dan sebagainya orang-orang ni lagi baik saya tunjuk kita orang yang kuat zikir itu tunjuk. sampai di naik motor untuk tarik biji tasbih lagi Ya, duk naik motor ni, duk pegang handle ni, duk pegang biji tasbih, tarik-tarik, tarik tergejut tarik, tarik. apa kabar? Tali tu tergantung di handle motor, toman dia wau lorih. Ya. Tak mesti lebih-lebihlah nak zikir, dok kena duk tarik biji tasbih nak tunjuk kepada dia lebih dok buat motor duk zikir. Benda macam ni benda sunat dah jadi dio oranglah. Dan sampai tu tak wajib dalam okey. Naik motor lelak lor. Zikirlah nak zikir tapi tak payah duk show ah. Dia nampak tasbih lagu duk berjalan sambil dok buat motor begitu dia. Dia Dan dia kata sampaikan nikah qiraat dan sebagainya baca Quran. Qiraat ni maksudnya baca Quran. Tak boleh domen tunjuk orang dia sebagainya merebuka mikrofon semua baca Quran orang-orang dia ada sebagai tasam. Baca Quran balik di rumah buka Quran baca di rumah. Cantik dia kata begitu maka apabila seorang itu beramal ibadah dengan sembunyi kemudian dijumpa orang akan dia lalu suka cita hatinya dijumpa orang itu kerana dapat kepujian baik dan dapat dibesarkan orang dan dapat kemuliaan daripada orang maka orang itu riak namanya ha, dia buat sembunyi lalu kita kata tadi tapi ada du ingat dalam hati, dia ada kata aku ni jahat aku walkant, ni so dia padu kata aku ni jahat apa? dia padu jumpa aku ni baca Al-Quran ni dia padu akal dia ingat macam tu tapi buat nyuruk. Di tarik apa, cerai tu lagu katuk. Dulu dia duduk seorang balik tu, duk bunyi baca apa tu. Tapi dalam hati tu, no, dalam hati tu no, duk harap sangat. Harap biarlah ada sepa apa yang duk buka cerai dia tengok, aku duduk baca. Cantik. Itu riak, dia kata. Membatalkan pahala. Ha? Maka batallah pahala amalnya itu. Dan jika lah seorang itu beramal ibadah dengan serbunyi. Kemudian dijumpa orang lalu perkenan dia akan jumpa orang itu supaya diturut orang ha, ni lain pula dia si menyorok baca Quran apa tempat semua apa semua tak mahu nak tunjukkan orang tiba-tiba ada orang nampak bila ada orang nampak teringat dalam hati dia tu bagus juga depan ni cengok dia tak rasa dia nak menunjuk dia kata bagus juga depan ni cengok kalau mereka tengok macam ni setengah mereka pun nanti baca sama orang boleh mengambil dia jadi contoh Oh dia ni bagus, sungguh kata, siap, -siap pagi, lepas semayang subuh, dia hidup baca Quran. quran ha, Kalau nak jumpa dia, kata lepas semayang subuh, hampir belakang-belakang, penyuruh balik kiri tu. Dia nanti duduk ada satu. Lepas semayang subuh, setiap pagi, tempat dia tentu duduk baca quran Kita mau dah buat macam dia. Ha, orang ambil kita jadi contoh, maka daripada kita seorang, jadi lima orang, jadi lima puluh orang, pakar duk baca Al-Quran, kerana mencontohi kita. Ini baik, dia kata dia tak ada rasa dia, tak tak berasa nak tunjukkan orang, cuma dia rasa kalau dia buat ni boleh jadi contoh ke orang, orang boleh ambil contoh dengan dia, maka ini satu kebaikan. Dia ingat macam tu. Maka dia kata supaya dipuji orang akan dia sebagai orang yang suka berbuat ibadah dan berbuat baik, maka itu dapat dua pahala. Yang pertama, pahala dia sembunyi ibadah. Yang keduanya pahala dia jumpa orang akan dia berbuat ibadah. Dan orang rasa terantang dengan ibadah yang dia buat. Dua pahala dia dapat maka demikianlah dalil yang menunjukkan yang demikian itu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajul ya rasulullah ar-rajulu ya'malu al-amal fa yukhirru fa idha tuli'a alayhi fa ajadahu dhalik bi riwayat kada nabi sallallahu alaihi wasallam lamma di abu hurairah radhiyallahu anhu Katanya telah berkata seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, seorang lelaki beramal dia akan satu amal. <tuh> Maka bersembunyi. Dia amik dia tiada buat dia akan amal itu di depan mata Allah, bahkan di belakang mata Allah supaya jangan orang lihat akan dia beramal. Tiba-tiba sudahlah dilihat orang kahatnya membuat amal itu. Lalu suka cita ia akan jumpa orang akan dia beramal itu, maka apakah hukumnya ya Rasulullah? Ini sahabat tanya Nabi. Katalah satu orang tu memang dia tak mau tunjuk kat orang. Memang dia tak mau tunjuk kat orang dia kuat baca Quran. Dan dia pun nak baca Quran, dia pergi cari tempat yang agak-agak orang tak nampak dia dia nak baca Quran. Dia tiba ada orang mai tengok dia tengah duk baca Quran. Bila orang tengok dia baca Quran Orang yang tengok tu pun takkan pergi baca Quran Maka tukar citalah hati dia. Dia seronok. Sebab apa? Sebab dia sudah jadi contoh kepada kawan tu. Dengan kerana dia baca, kawan tu pun pergi baca sama. Memang orang tengok lagi, baca sama. Maka dia seronok kerana dia sudah jadi contoh kepada benda baik kepada orang-orang lain. Apa hukum orang macam ni? Kala Rasulullah Alaihi Wasallam, Nabi SAW jawab, Lahu ajrani ajrus ajrul sirri wa ajrul al alani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah bagi orang yang demikian itu dua pahala pertamanya pahala amal bersembunyi daripada pandangan mata orang itu satu. memang dia tak mau nak cari pasal nak jadi riak ni dia nak elak satu pahala Keduanya, pahala amalnya yang terang-terang sebab dijumpah orang ha, sebab orang mai tak jumpa dia dok baca tu maka dengar karena tu kawa tu pula dibaca itu satu lagi pahala dapatkan kali. Kata At-Tirmizi ini hadis Hasan lagi bari. Dan katanya lagi dan sesungguhnya telah ditafsirkan dia oleh semua daripada ahli ilmi. Al maka katanya apabila dilihat orang lalu suka hatinya yang demikian itu, maka ia itu maknanya suka dan perkenan akan dia oleh puji orang atasnya dengan baik. Kerana kedah Nabi SAW, sekalian kamu adalah orang yang syahid bagi Allah di dalam bumi maka perkenan dan suka akan dia oleh puji orang hatinya kerana ini bagi orang yang mengharapkan yang diharapnya dengan kepujian orang hatinya maka ada pun apabila perkenan dan suka dilihat orang amalnya supaya tahu orang akan dia orang baik maka dimelia orang akan dia dan dibesarkan orang maka ini riak namanya dia. kalau tujuan dia tu tujuan nak supaya orang tengok kemudian orang kata dia bagus dia kata dan kata setengah ulama, makna apabila dilihat Allah matahnya dalam beramal maka suka dan perkenal dia akan dilihat orang itu kerana harapkan orang beramal sepertinya maka adalah baginya seumpama pa'ala yang disebutkan tadi eh, mereka tadi maka ini ada baginya mazhab pula saya kata tadi tu beza dia kalau kita menyerok juga mula pun tapi dalam hati tu ingat mau ada siapa main jumpa aku duduk baca ni cantik eh tapi abang orang kata aku bahawa dia ni tak mahu tapi kalau dia baca, semuanya juga. Tapi orang may jumpa dia. Bila orang jumpa dia, dia tak rasa ria. Dia harap bila orang tengok dia baca, orang tu akan turun. Macam mana dia buat. Orang tu juga pergi baca. Dia tak ria. Dia harap apa yang dia buat menjadi contoh kepada orang. Orang akan buat sama macam dia. tu apa hal yang dapatkan dia? Itu besar dia. Tajuk baru dia kata, Bapak, maja'a annal mar'a na'a man'ahad. Iaitu pak yang datang pada menyatakan hadis. Yang membicarakan bahawa bahawasanya seseorang itu serta dengan orang yang dikasih. Nah, ini pula satu pak. Dia nak cerita kita atas dunia ni kita suka kat siapa. Di akhirat itu Tuhan akan bangkitkan kita duduk dengan orang yang kita suka. Kalau atas dunia kita suka dekat Nabi Muhammad. insya Allah Di akhirat itu Allah bagi kita duduk dengan Nabi Muhammad. Kalau atas dunia ni kita suka kepada alim ulama' yang mengikut Nabi Muhammad. Insya Allah di akhirat itu kita akan dihimpunkan sama dengan alim ulama' yang cinta kepada Nabi Muhammad. Begitu. Ketahuilah saudara-saudara. Semua orang dalam dunia ni dan di dalam akhirat ia akan berserta dengan kekasihnya. Kita akan duduk sama dengan orang yang kita kasih. Yang ni hatinya tidak lepas daripada sayangkan benda yang dikasihnya. Sekiranya seseorang itu hati dan harta, maka hatinya tiada lepas daripada harta. Ni dia nak cerita orang yang kata kasih ni macam mana. Kalau dia ni satu orang yang suka dengan harta, maka hatinya tiada lepas daripada harta, harta. Dia kata, -kata. dua kali. Kalau orang jenis harta ni, dia kata harta. Tama-mana boleh dapat duit. Tama-mana boleh buat duit. Tama-mana ada peluang boleh... Dia... Kepala ni hari-hari duduk gitu ya. Macam mana, mana nak buat duit? Begitu. Dan jika sekiranya dia kasihkan perempuan, Maka hatinya dia lepas daripada perempuan. Ha, itu ni pun satu penyakit. Eh, dia ni jenis syok dengan orang perempuan. Dia syok. Bukan dia nak minta orang-orang muda ni. Tapi dia syok. Oh Allah kata, woman either. Ha kalau tenaga tu bateri. Ku dia dah. Dia dah dia shock. Bukan dia nak ni kau bukan dia nak orang dia dia shock dia dia ada penyakit dia shock kalau kau buat. Sesimu kau kan dia duduk tu tengok daging jer itu adalah satu hasil seni. Ada ada masalah. Satu penyakit dia kena. Maka hatinya tiada lepas daripada pembuah. Dia dalam kepala ni duk gerapiang pembuah dia. Jangan ha, tu. Dan jika sekiranya seorang itu kasihkan ilmu dan amal, maka hatinya dan kelakuannya kepada ilmu dan amal. Ha, kalau dia ni jenis orang suka ilmu, pikiran dia ni kira ilmu ya. Dia cepat respon kepada benda yang berbentuk ke ilmuan. Bila orang-orang oh, abang kadang, kita akan malami masjid perang kadang, ok. Sekarang tuak, duitahik jihadah ani malam ni mesti kelowai kelowai okey aku pergi sampai awal nasi siapkan aku bawah <guluh> dia beri mai pandu itu. dia dengan ilmu memang hati dia ni sekarang cukup kuat ada orang denen macam ni dia suka dengan ilmu dan kalau dia rumah pun bercakap pasal ilmu depan anak depan bini depan apa pun dia bercakap pasal ilmu dia satu orang yang suka kepada ilmu dan kita fikirannya seorang itu kasihkan Allah dan rasul dengan cinta dalam hatinya dan gerak gerinya kepada Allah dan Rasul. Nih, kalau jenis hati ini dengan Allah dan Rasul, dia nak kira apa, apa nak buat benda semua, nak ikut sunnah Rasulullah. Kasih dia kepada Allah dan Rasul tu menyebabkan dia apapun dia nak ikut sunnah Rasulullah. Saya timbang dengan Asri. Apa nama penyanyi kumpulan Rabani? Asri penyanyi kumpulan Rabani. Dia ni, tuan-tuan, dia lulus apa nama lulusan bahasa Arab dia ni nanti jadi penyanyi menyerap baningnya, yang bangangnya. <tuh> respect lah kita respect kadang. Dia kata saya, saya saya saya takuti pakai baju tangan benek, ya? untuk bayar. Dia takuti, dia, dia nak pakai baju syarly dia takuti. Abu saya tak boleh dia tak boleh. dia, dia, tak boleh, dia, dia pakai baju tangan benek, saya akan jepudung tangan ni jaga, tak boleh macam orang dia tak hati kalau tak pakai kepiak ada macam tu bagus dia tak hati kalau tak berikian dia macam rasa tak komplit ni diri dia ni rasa tak komplit ada satu benda dia terlupa apa benda dia terlupa dia ambil paket ok komplit asri ni dia, dia tak hati pakai taji syaksli dia tak hati dia saya cakap-cakap dia pasal apa kalau pakai jadi macam mana semani eh, wearer tak boleh jadi mani jadi kosong simpangan mengkodong bila kita lebih tak ada nampak ini ciri-ciri yang kita baik yang ada dalam diri dia. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti selalu pakai baju sampai di pergelangan tangan kita boleh temuh dalam hadis adalah riyadhus salihin ada kita baik Nabi pakai bila pun mesti sampai pergelangan tangan nah, dia kata pakaian bukan bukan aurat lelaki-lelaki ni bukan aurat tapi dia baju dia dia suka cover sampai di sini. Bukak tu bagi dia dah jadi satu benda yang hmm. Ain bagi dia. Warang. Ain ha? yang dikatakan. So, orang yang cinta kepada Allah dan Rasul ni, kepala ni dia cakap nak ikut sunnah nanti bagaimana lagi apa lagi boleh nak, nak upgrade amalan dia apa lagi nak improve apa yang dia buat bagaimana nak mempertingkatkan lagi kecintaan dia kepada Nabi cari lagi apa Nabi buat dia nanti nak cuba buat dan sebagainya macam tu maka semuanya itu ada berlaku dengan orangnya dan ada dengan Nabi dia ha, apa yang kita buat ni ada risiko ada risiko kalau kita pilih untuk jadikan diri kita ni satu orang yang kasih kepada Allah, ada, ada risiko ada risiko orang ada akibatnya kita pilih, kita nak jadikan diri, kita ni orang yang suka perempuan, ada risiko Ada risiko dah. Orang boleh bakar kita lah kaitan tentang untung. saja kenapa dia duduk seorang bini orang dan sebagainya. Risiko tu ada. Kalau dia ni jenis suka kepada suka kepada ilmu, ada risiko dah. Ada risiko dah. Dia boleh sampai anak pina tu jadi marah kat dia. Sebab dia tu jangan dengan nak pergi ilmu. Sampai tak pergi cari duit makan anak gini ada ada benda Benda tu pada hakikatnya bagus Duduk rajin cari ilmu ni bagai Tapi dia ni punya cari sampai tak cari makan minum bina Jadi tak boleh boleh Jadi tak boleh boleh Itu tanggungjawab Nabi kata-tapi setiap orang yang mempunyai hak Ada hak yang mesti kita penuhi Isteri kita ada hak terhadap kita maka kita ada kewajipan pada dia anak kita ada hak dia terhadap kita maka kita kena penuhi hak dia kita ada kewajipan pada anak kita dan kita juga ada kewajipan kepada Allah kewajipan kita kepada Allah ialah mempelajari ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dalam nak memenuhi hak kita kepada Allah jangan kita abaikan hak yang dimiliki oleh anak isteri kita tah ini ajaran agama ini ajaran ulama. Maka di dihakkan hakka. Nanti kata, bagi setiap orang yang mempunyai hak, maka ada hak yang mesti dipenuhi oleh orang lain. Suami, bapa, pemimpin, dia ada benda yang dia memiliki tunai dan kepada orang yang duduk di bawah dia. Begitu. Maka dia kata, iaitu orang yang kasih akan harta itu. Apa dua jalan yang mendatangkan harta, maka dihimpunkannya. Haa, ini orang berpikir, percaya diri. Dia sambang. Daripada projek nak buat lapangan terbang, sampai projek buat lompat solat dia nak turun. Bagaimana pak cik dia tengok? Aduh dia bukan tengok padang, sampai terbang dia tengok duit Boleh tak padang tu? Dia. dia tengok lompat tu dia bukan nampak ayam dobi, dia tu nampak b. Boleh b. Dia jenis orang macam tu. Maka dia ni akan buat apa saja untuk naik puna. Sama ada dengan usaha tulang, pak dia ataupun dengan bijak, siapa bijak dia akan guna apa kemahiran yang ada dia. Ha, kalau sekiranya dia ni ada tulang pak terak dia guna tulang pak terak ni sampai jadi 8 terak buat pejar nanti itu. kalau sekiranya dia ni satu orang yang pandai siara bicara dia ni kerja tu jadi ya apa dia bukan kontraster tapi dia tolong tidur atas sana sini, sini tolong jadi juru cakap bercakap tolong bengkira, apa semua dia mulut mana Maka company-company ni pakai dia untuk nak tidur kira apa pakai dia dia jadi apa dia orang macam ni PRO kan BRO dia ni ha, Dia nanti hidup atas ni semua ni. Sama ada dengan usaha tulang Tulang pak kera Ataupun dengan hijab secara bicara Begitu juga orang yang kasihkan perempuan dia kata, Iaitu apa juuk yang mendatangkan senang hati perempuan Dan jawab daripada marah perempuan itu maka itu yang akan dibuat Supaya tiada rosak hati perempuan yang dikasihnya Bila dia ada syok dekat perempuan itu ha, Sebutlah apa-apa Buat jaji habis dengan duk beli handbag bagi ini. Haa, saya tahu jadi jaji dalam masyarakat ke tak? Jaji. Bini tupung anak merek teriak di rumah kita kan? Eh. Perniapa <tuh>. lagi dia kerja, gaji tak banyak mana? Gaji tak banyak mana tu, pergi duk beli bed kulit dengan beli tunis tinggi bagi kat kumpulan mana lah. Man, merek teriak di rumah kita, jenuh you know, dia kan? Jadi, saya tolong kat cakap suami saya ni. Dia tahu kan, jaji perkara besar mana pun, tu anak boleh tak beli jadi jadi satu demi diri bagi dekat perempuan apa-apa-apa berita. boleh tak nampak tak mana dia nak beritahu dekat -berita. bagi apa dia dia shop dekat perempuan tu dia akan buat apa yang perempuan tu suka dan dia akan dia akan hindar apa benda yang perempuan dia tak suka kalau perempuan tu tak suka dia balik rumah dia ada tak leh rumah dia dia tak suka perempuan ni lebih daripada tak bini tu nampak? ini ha, dia nak beritahu bagaimana. dan tiada pula bercerai dengan dia sekali-kali dia tak mau bercerai dengan perempuan yang, eh, yang dia suka kalau boleh tak mau bercerai dia nak duduk dengan buntu pagi petang siang malam hari-hari tujuh hari seminggu tak terubat biar nanti dua adam dengan perempuan dia sebab apa? pasal kasih dia ini ha, akibat akibatnya dan orang yang kasih amal dan kasih kepada ilmu demikian juga halnya iaitu apa juga jalan untuk menambah ilmu sama ada dengan mutalaah ataupun dengan menghafaz ataupun dengan mendengar syarah daripada guru ataupun dengan jalan membaca kitab maka semuanya dibuat dia dia kata dia dengan suka hal kalau mutala'ah mutala'ah ni maksudnya buka buku baca mutala'ah ambil apa, ulang kaji dan sebagainya akan buat ha? ataupun dia ni dengan jalan menghafal, dia suka dia dah jadi satu macam yang semahat dengan agama ni dia hafal. Bukan daripada sekolah harap. Tak pernah mengaji sekolah harap. Tak pernah mengaji pondok. Tak pernah apa. -apa. Bukan dulu sekolah orang putih. Tapi dia melihat satu pangkat umum. Dia kena kalan ugama ni. Dia kena kalan ugama ni. Dia udah 360 jam. Dia ubah serius. Petah balik. Di pang tu balik. Dia tukar habis semua. Quran ni dia dua apa apai. Dua ni jadi imam pulak lagi. Walhal tahta langsung. Dek jalan sekolah ugama. Tapi dia dah mula cinta kepada ugama. Serta pangkat tu dia yang dibah. Saya pernah dengar cerita tentang saudara Ahmad Bidah dia, oh. saudara Ahmad Bidah, by profession dia satu orang lawyer, tiba-tiba boleh hampai Quran, bukan saja hampai Quran, Bible, Yusufa, Versian, semua dia diabad, mampu berhujud, menggunakan Quran dan juga kitab Bible sudah so, sebab apa Pasti dia kasih kepada ilmu. kasih daripada ilmu menuntut dia sampai ke pangkat dia nampaknya dah lebih ibadah daripada orang-orang yang sepatutnya bidang tu ayu Allah Subhanahu wa taala suruh nabi sallallahu alaihi wasallam apa benda-benda macam -benda. ha? ni dia mendengar syarah buruk dia dengar dah dia ni tak dengar opalah mai budak-budak kita ni student Malaysia yang mengaji di al azhar macam ni kalau sokakadar nak mengaji di Universiti Al-Azhar sahaja balik main, nah, tak cukup. Tak cukup. Tapi kalau dia pergi mengaji di Al-Azhar, waktu malam dia pergi mengaji di masjid, dekat syekh-syekh aduk mengajar di masjid ni, Dia akan berusaha untuk mempercukupkan ilmu. murid. Kalau sokakadar masuk kuliah, masuk lecture, dengan perkara cakap apa semua, tak cukup. Tak cukup. Dia cari ekstra lagi. Malam masjid ni, masjid ni, masjid ni. Mana masjid ada guru-guru yang hebat-hebat di masjid. Banyak orang yang hebat-hebat ada, ada. Dia guna lagi. Dia ambil lagi ilmu ni. Lebih berkat lagi. Ambil daripada guru-guru yang berguna-guna di masjid ni. Maka dia satu orang yang mencintai ilmu. Dia mendengar syarah guru. Ataupun dengan jalan membaca kitab-kitab. Yang semuanya, semuanya itu dibuat belakang. Baca kitab. Macam-macam dia baca kerana dia cinta ilmu supaya jangan ilmunya itu hilang dia takut ilmu hilang kan? kita mengaji ni kalau balik kita tak praktis sahaja sahaja orang di bidang ugama pergi mengaji di Mesir pergi mengaji di Jordan pergi mengaji di Morocco pergi mengaji di Syria pergi mengaji apa tempat buat bidang bangsa balik ke Malaysia tak mengajak bahasa Arab balik main Malaysia kerja di pejabat tapi untuk tengok korang je sekejap orang ni my science sekejap orang ni my science sekejap buat kerja apa semua setahun juga tak hati cakap tahu tak hati cakap Arab kasi apa? kasi dia tak beramal dengan ilmu bahasa yang dia belajar balik main stone dia tak hati cakap Arab dia dengar orang Arab cakap dia faham dia nak cakap Alif, tak lebih kasi apa? kasi dia tak praktis benar tu ilmu ni macam tu ilmu ni macam tu dia nak mai kat kita berapa punya susah nak mai kat kita tu dah dia mai kat kita dia nak tabang cukup senang lebih-lebih lagi ilmu Quran ilmu Quran nak boleh terhapai ayat Quran ni bukan punya susah dan kita boleh hapai elok dah lepas tu kita tak apa nak kisah ke ayat tu dia hilang habis tu dia hilang habis cukup mudah. ilmu dia bercerai daripada kita ni dalam masa sahih semalam dia boleh terbang. habis ini hmm, dia nak beritahu dan orang yang kasihkan amal itu pula tidak ia tahu dia ini orang yang suka beramal dia tak boleh duduk dia mulutnya membaca yang berpaedah dunia duduk saja saja aku mulut ni dan habis mayam Berjalan kaki nak balik ke rumah dan sebagainya mulutnya sentiasa ada saja benda dia baca ayat quran dia, berzikir dia apa. pasal apa? pasal dia satu orang yang cukup nak jaga amal yang dia buat seperti itu Tangan ni bekerja dengan tiada berhenti. Tangan ni kira nak buat apa pun, hak buat benda-benda yang kebaikan ni tak boleh. Main masjid, tengok ada potong apa-apa, tangan dia tak boleh duduk jang. Nah, ada orang dia tangan tak duduk jangka, tapi duduk tunjuk ke orang ni. Eh, dia tanda orang ambil, buang ke sejap. Biar lagi sejap, tak buang. Ada orang tangan dia sendiri, bila dia tengok macam tu, dia bangkit, dia ambil, dia bawa, Dia ambil, dia bawa. Dia suka beramal. Begitu. Dan dia kata Melut dia sentiasa berhenti Tangan bekerja tiada berhenti Berjalan ada kerja Berdiri ada kerja Duduk ada kerja Tidur ada kerja Sehingga lenanya Di dalam tidurnya itu pun Tiada lepas daripada mendapat balas dan baik Dan pahala daripada Allah SWT Sebenarnya nak tidur tu Allah bagi pahala dekat dia Dia nak tidur tu Sebelum nak boleh write lena tu Sebelum nak write lena tu Dia tu ingat Ayat Quran ada nah duduk apa lain dalam keadaan ingat ayat Quran. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sudah dan akalnya sentiasa bekerja. Otak, fikiran, lebih apa lagi aku boleh buat di masjid ataupun? Lebih lagi. Apa lagi benda yang aku boleh buat di masjid? Apa lagi program yang aku boleh buat? Selain daripada kita buat kuliah Maghrib, selain daripada kita buat jenis-jenis ceramah dan sebagainya, apa benda lagi yang boleh kita buat untuk nak mewujudkan perasaan sayang pada masjid? kita ada masjid tapi key holder key holder nama masjid itu semua itu, itu semua benda tu nampak kecil benda dekat ini, dia menyumbang kepada sayang Allah kepada masjid tentu macam key holder tidak kita. kita mana pun key holder itu dalam poket kita kena kepada umum kunci semua dalam poket, kunci kereta, kunci motor, kunci pejabat, kunci rumah, kunci apa. Mesti ada dalam poket. Kunci ni dia mesti dirangkai oleh satu pihak. Pihak ada ke bubuh masjid Jameh Jelutong. Jadi, sekongkongnya bila dia nak ambil kunci dia tengok masjid, dia minum masjid. Masjid tu duduk ada duduk lekat di hati dia dekat. Ada masjid, lepas sampai ke tempat tu, lepas fikir macam mana kotak ni, ni dia Macam mana nak buat nak bagi orang sayangkan masjid ni. Macam mana nak buat? Korban, sebenarnya hari raya ni masjid jadi penggerak masjid, inisiatif masjid pergi ke rumah-rumah tanya siapa nak buat korban tadi kita centralize semua sekali buat di masjid, semua tak turun main ramai-ramai, dua -ramai. puluh ekor, dua puluh ekor kita buat di masjid, nampak cantik daripada penyuruh nak buat tujuh orang penyuruh ni buat tujuh orang, corak kampung nak buat tujuh orang tanah buat tujuh orang, dia ni main nah, satu tempat kita buat tu, turun main ramai-ramai, nampak gotor royong, semangat nampak ada orang dia tak dia amanahkan untuk pegang masjid ini dia dalam kepala dia. Ini, dia macam mana dia apa lagi program dia buat berapa orang dalam karya dia ni berapa orang ibu tunggal yang ada, ada yang anak lima enam dan sebagainya suami mati ke apa kah semua anak dia datang ke umur mana nak mengajib adat tak, tak ada dan sebagainya ini, dia berpikir benda tu ini contoh orang yang kuat beramal dia sampai peringkat tu, jawatan itu bagi dia adalah jawatan yang menuntut dia soal bekerja. Jadi nak kerja, otak oh masalah pijak. Supaya so, kerja yang dia buat tu tidak jadi bazar tenaga begitu sahaja. Dan tidaklah lepas daripada tiga perkara yang digunakannya Tidak pun lidahnya Tidak pun tangan kudraknya Dan tidak pun akal fikirnya Tiga benda ini Sentiasa dijalankan melakukan amal kebaikan Maka itulah orang yang kasihkan amal Tetapi akal, tangan, kudraknya Tidak pun akal fikirnya Maka itulah orang yang kasih dan amal Tetapi akal yang sempurna kasih dia akan amal lah ibadah Dan akal yang tidak sempurna itu kasih dan suka supaya menurut apakah lak dan kenahuan Allah nafsu ha. Sebaliknya orang, kalau tidak ada cinta pada amalan, tidak ada cinta pada ilmu satu lagi dia akan jadi orang yang ikut nafsu betul tak? Ya? kita kalau hati kita ni, dia ada kekosongan kalau kekosongan itu kita isi dengan agama, cantik juga ya? tapi kalau kekosongan itu, kita tak isi dengan agama, hak nanti masuk, pasti dia kosong kosong ni, dia tidak ada benda nak masuk kalau kosong tu tak diisi dengan agama, dia main hal lain hak lain, hal tak elah maka akhirnya rosak habis semua inilah yang agama nak beritahu da -da. dia kata maka tinggallah lagi orang yang kasihkan Allah dan Rasul Rasulullah itu, ia itulah orang yang tidak lepas hatinya, rindu hendak bersama-samanya dan hendak melihat wajahnya sentiasalah dia rindu dan asyik kepada Allah dan Rasul. Sehingga dijaganya dengan sungguh-sungguh apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul dan dengan sungguh-sungguh menjauhkan apa yang ditegah oleh Allah dan Rasul. Supaya tidak putih kasih Tuhan dan Rasul kepadanya. Dan minta dia kepada Allah dengan sungguh-sungguh hati untuk melihat wajahnya di negeri akhirat. Dan tidaklah putih hatinya rindu dan dendam sebagaimana orang dengan kekasihnya. Demikianlah yang dikatakan orang yang menjadikan Allah dan Rasul itu sebagai kekasihnya dia kata yang yang disuruh oleh orang kita ha, dan demikianlah hal tiap-tiap orang di dalam dunia ini tiap-tiap waktu dan tiap-tiap saat dia dengan kekasihnya yang ini hatinya tidak lepas daripada sayangkan kekasihnya dan mati-matinya masing ada dengan kekasihnya itu kekasihnya adalah lebih baik dan lebih manfaat daripada kekasihkan Allah dan Rasulullah dan tidak ada banding manfaat itu sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan dalil yang menyebutkan tentang benda ini ada di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang akan kita baca pada bulan depan. Saya nak habis sikit lagi. Sikit lagi boleh ya. Eh? Ikut tahan lagi kita baca cuba-cuba. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. So, قام النبي صلى الله عليه وسلم الى sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Anas Datang seorang Arab badui masuk ke masjid Nabi SAW. Langsung bertemu dengan Nabi SAW sedang keluar daripada rumahnya. Ini cerita. Satu hari main satu Arab badui, main ke rumah Nabi. Dia sampai Nabi tengah keluar dari rumah nak main masjid. Maka bertanya badui itu kepada Nabi. Katanya, Ya Rasulullah, bilakah nak melakukan. Dia nampak Nabi keluar dari rumah nak main masjid ini ditanya oleh nabi tengah jalan dia kata ya Rasulullah bila nak kiamat maka didengar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan itu tetapi tiada dijawab nabi dengar Arab berdiri ni maknanya bila nak kiamat nabi tengok dia nabi buat tayang nabi terus masuk dalam masjid begitu lalu berdiri nabi kepada sembahyang dengan orang-orang nabi masuk masjid terus menjadi imam sembahyang yakni dengan sahabat-sahabat ni -sahabat. Kerana pada masa itu Bilal sudah khamat. Ha, bukan pasal Nabi sombong. Kan? Nabi keluar daripada rumah nak main masjid. Kerana Bilal dah khamat dah. Nabi dia akan semayang sunat khabliah di rumah. Lepas semayang sunat khabliah, Nabi keluar main. Nabi sunat Bilal khamat, Nabi keluar main nak masuk masjid. Masa dia berjalan nak masuk masjid ni, siap ni terus. Bapak dia tanya. Tak ada nanda lah. Ya Rizullah ni, betul berjaya, berjaya nak kiamat dia Nabi kenabian dia cakap apa dia terin masuk dalam jadi imam sembah. Falamma qada salata qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ayna an qiyam sa'a. Faqala ar ana ya rasulullah. Qala ma a'dadta la. Maka tak kala salat Nabi sallallahu alaihi wa sallam kepada semayah, maka bersabda Nabi, Mana dia orang yang tanya aku tentang bila nak kiamat?" Ha, Nabi habis semayang, selesai semua, Nabi beralih mengatakan orang Atul Adam ni. Nabi kata mana dia sihat, tu tanya bila nak kemat tu di mana. Nabi tanya. Dia lagi dengar, lelaki-lelaki itu akan kata Nabi yang demikian. Maka dia pun menyahut dengan segera ni. Kata dia, hamba ya Rasulullah. Dia dengar-dengar Nabi tanya, ha, dia kata hamba baru respon. Tanya tadi ni sebelum semayang tadi ni, dia kata ada. Maksudnya mainah selesai baru respon baru tanya mana dia siapa yang tanya saya baikilah nak kiamat diri. Dia ni dengar Nabi tanya begitu dia kata ana ya Rasulullah saya yang tanya tadi ya Rasulullah. Maka kata Nabi, apalah gunanya kamu tanya bila nak kiamat? Apakah yang telah kamu persediakan baginya? Banyakkah sudah amal yang kamu buat sebab kamu tanya itu? Nabi kata hang duk selalu tanya bila nak kiamat ni pasal apa? Nabi tegur. Awak anda ready sangat dah ke? Kan? Nabi kata Amalan yang kamu buat dah cukup dah ke? Kan? Kamu dah bersedia dah ke? Kan? Kalau kata kiamat hari ini Kamu dah ready dah? Nabi tanya dia Apakah dapat kepada kamu Kalau kamu tahu bila nak kiamat? Jangan tidak kamu tahu Tidak ada satu paedah Yang lebih besar daripada kamu tanya Melainkan bertanya Apa yang membawa paedah bagi kamu? Nabi kata kat dia Nabi rungi kita kalau nak tanya, biar benda yang kita nak tanya tu betul-betul boleh bawa faedah kat kita. Kalau saja nak tanya, nak meramaikan majlis, tak payah tanya. Kalau kita nak tanya, biar benda yang kita nak tanya tu benda yang membawa faedah. Nabi kata, Kalau tanya bila nak kiamat apa satu faedah, Nabi dapat. Nabi kata-kata, kalau nak tanya, lain kali, tanya benda yang betul-betul membawa faedah. Nabi kata kat dia macam tu. Bukan kiamat kamu Yang mati kamu itu Ada tentu berdirinya Di hadapan mata kamu Nabi kata ni ni, Kiamat ni ada dua Satu kiamat betul ya no? Bila malaikat cukkan kau kiamat, Itu satu kiamat Yang kedua Kiamat juga Nabi kata bila lah mati Mati tu kiamat Nabi kata Apa makna kiamat Yawmul akhirah. Apa makna yang kata hari akhirat ni Maksudnya ialah hari akhir bagi dunia ini. Hari akhir bagi dunia ini bergantung pun dimisahkan kepada individu. Hari mati ya. Hari kita mati itu hari itu hari penghaji kita. Orang lain ada lagi lah. Tapi kita mati hari itu itu hari penghaji kita. Nabi kata jadi kiamat ni ada dua. Manusia dulu kandu hak kiamat betul-betul nak jadi itu. Hang jaga ni dulu. Hang pun boleh mati bila-bila masa. Bila mati makna hang kiamat. Nabi kata-kata. Entah? Sekarang Nabi kata sejak Nabi, habis aku terang, itu satu macam yang rebah mati. Boleh jadi, Nabi kata, entah besok. Nabi kata besok, hari ini pagi, ni sembang dengan aku, besok orang telefon, mehebang ke dalam mati. Maksudnya tak ada telefon, lepas ya, tu lari, mehebang Nabi. Kata, Ya Rasulullah, kemarin aduk sembang berang dengan orang tu, tak ada. Macam tu. Entahkah berapa bulan atau berapa tahun, Nabi kata mati, Mas, mati. ni tak tahu pula. Yang tua dah berita dah hari ni pun boleh jadi tak lagi pun boleh jadi malam ni pun boleh jadi esok pagi pun boleh jadi minggu depan pun bila-bila masa mati ni boleh boleh berlaku pada bila-bila masa Nabi kata mengapa tidak kamu setiakan barang yang terhulu daripada berlaku kiamat kamu tu Nabi kata apakah alamkah baiknya kalau sekiranya tak saja cekut tanya bila nak kiamat tapi perkenan sendiri maknanya bila juga kiamat kita ready itu lebih baik, Nabi kata. Apa gunanya kamu tanya, tiamat ya, alam ni. Apabila dilengar oleh lelaki laki itu, sendal Nabi Alaihi SAW yang demikian, lalu dijawab dia. dia. Fakala, Ya Rasulullah, Naa a'adadutu laha kabirah salah, Wala som, Illa anni uhibullaha wa rasulah. Kata dia, Ya Rasulullah, tak ada apa lah yang anda sediakan. Ya sama ada semayang sunat yang banyak, atau puasa sunat yang banyak. Dan tiada juga sedekah yang banyak. Dan tak ada apa. Hanya hamba kasihkan Allah dan Rasulullah. Ni harap begini. Dia kata dekat Nabi, dia kata kalau macam tu, dia kata saya mengatuh lah. Saya ni tak ada apa sebenarnya. Semayang sunat pun tak lagi, Puasa sunat pun tak lagi. Tak banyaklah benda baik yang saya buat ni. Seingat-ingat saya, tak banyaklah benda baik yang saya buat. Cuma yang saya tahu satu. Saya sayang Allah, saya sayang Nabi. Yang tuanya. Jangan siapa yang duduk kata apa dekat Nabi depan saya. Sayang dia kepada Nabi sampai ke peringkat. Jangan siapa yang duduk kata apa dekat Nabi depan saya yang siapa duk cerjal agama saya yang Allah buat suruh depan saya saya tak suka orang duk hina Allah orang duk hina Nabi saya tak suka kerana saya sayang kepada Allah dan Nabi semayang sunat tak kuat kuasa sunat tak kuat semua-semua benda ni saya tak banyak buat tapi saya tak suka orang duk buat lebih kurang dekat Allah dan Nabi dia kata lalu tu dan sangatlah rindu apakala jauh daripadanya suka sangat taatkan apa suruhnya dan menjauhkan apa tegahnya dengan hadis-hadis -hadis kuasa saya ha? dia kata saya ni saya sayang dekat Allah saya sayang dekat kamu Ya Rasulullah sehingga kalau saya pergi jauh hati saya du'a dekat kamu kalau saya pergi mana-mana hati -mana, saya du'a dekat kamu saya kalau boleh nak balik cepat nak du'a dekat kamu apa yang kamu pesan seorang buat saya akan buat kerana saya sayang kamu yang tu yang saya tak Maka tiadalah hamba tinggalkan apa-apa amal yang besar-besar daripada amal yang fardu. Saya hakuna takwa tapi hak fardu kamu ada kata sembahyang fardu lima kali saya tak tinggal walau satu waktu pun. Kamu habaq kata bulan ramadhan kena puasa sebulan, saya tak tinggal walau sehari pun. Kamu habaq mai apa lagi benda yang fardu? Tutup aurat ni semua fardu. Saya akan pastikan saya tidak buka aurat di depan orang dan sebagainya. begitu Apakah kalau dengar oleh Nabi SAW kata batu yang demikian itu, lalu didawa oleh Nabi, Fakala Rasulullah SAW, Al-mar'u ma'aman ahadda. Aw'anda ma'aman ahadda. Maka serda Nabi SAW, seorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya dan orang yang disukainya. Nabi kata kalau begitu, aku boleh bagi jaminan dekat kamu. Kamu akan duduk dengan orang yang kamu kasih. Kalau kamu kasih dekat aku, nabi, kamu akan duduk dengan aku, insyaallah. Nabi kata lebih terpedaya. Maka apabila sukakan Allah dan Rasul, maka di akhirat kelak berkumpul bersama dengan Dia. Kalau kamu betul, macam yang kamu kata, kamu cinta kepada Allah dan Rasul, jadi aku, kamu akan duduk dengan aku di hari akhirat itu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, dan engkau, wahai lelaki-lelaki, serta dengan orang yang kamu kasih. Maka dalam dunia ini, kamu kasih Allah dengan berbuat ibadat kepadanya. Di akhirat kelak, engkau kasihkan dia dapat memandang wajahnya yang tiada bandingnya. Kalau besar di dunia ni kamu kasih Allah. Akhirat itu, Allah akan bagi kamu dulu, tengok wajah Allah. Melihat wajah Allah itu adalah puncak ni'mat dalam dunia. Begitu. Di dalam negara akhir. Maka engkau kasihkan Rasul di dunia. Jadi Iaitu, engkau junjung sebagaimana suruhnya dan menjauhkan apa tegahnya dan kau banyak selawat kepada dia dan kasihkan dia di akhirat genok iaitu bersama-sama dengan dia di dalam surga yang bersuka-suka mencapai macam-macam nikmat dalam surga Nabi kata kalau betul hang kasih dekat aku bukti dia atas dunia ni yang kuat berselawat kepada aku akhirat itu akan dapat duduk sama dengan aku kata Anas bin Malik lagi sama ra'aitu فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ Islam, فَرَحَهُمْ لِهَارًا <بِحَرًا> Maka fiyadalah aku lihat suka orang Islam kemudian daripada Islamnya seperti mana suka mereka itu dengan sabda Nabi SAW وَأَنْتَ مَنْ أَحْبَبْكَ Kerana tidak kami ketahui yakni sebelum datang orang batui itu tanya Nabi seseorang dengan kekasihnya itu kami tak tahu sahabat kata tak tahu nak gambar macam mana punya gembira, nyawarah bila dengar kenyataan Nabi. Nabi kata, Ansa ma'aman ahbata. Dapat dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata, Ah, akhirnya isu dapat duduk dengan siapa yang sayang. Ayat tu bagi sahabat-sahabat Nabi cukup bermakna. Pasai apa? Pasai dapat sayang Nabi. Bila dengar Nabi kata, hampa akan duduk dengan orang yang hampa sayang. Mereka punya seorang. Sebab itu jaminan daripada Nabi. Yang mereka akan dapat duduk sama dengan Nabi di hari akhirat kata dia aku tak pernah tengok mereka ni seronok seperti mana seronoknya mereka apabila dengar hadis Nabi ni maka dengan kerana orang darat itu maka taulah kami barang yang pelik dan barang yang besar faedah seperti ini dengan kerana itu kami suka sangat-sangat akan orang darat datang tanya Nabi SAW kita dengar karena itu kami syukalah dia ni yang dia tanya Nabi kata Hathir ini hadis sahih hee ha, Wallah Wallah lepas ni kita tengok bab maja'a fi husniz van husniz van billah Cerita tentang Baik sangka kepada Allah Yang baik kepada Allah baik tersibah, dan baik sangka kepada Allah Tangguh dengan terkait Kepada Surah Allah Salam sejahtera Mujur Al-Mujur Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي جعل لنا من كل شيء سببا وسبب الحمد لله الذي الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا بجاه قدر المستطىء اللهم انا قد نام وعندنا سعيد وابناء قراب المستطىء اللهم انا اللهم صل وسلم على جوار النبي باذلا مشكنا لنا اللهم اجعلنا مع العدول عن قومنا وتذكرنا من بعده لتذكركم عطونا الله على محمد وعلى اله وصحبه والا الحمد لله رب العالمين